‫זה דף חדש. ‫-דף חדש. ‫-דף חדש. ‫-דף חדש. ‫ אז מה שאני רוצה לדבר, ‫באופן כללי, ‫כאילו, אומרים שלבודהיזם ‫יש בעצם שני אגפים. ‫שני חלקים, ‫ואבודהיזם זה כמו ציפור ‫שיש לה שתי כנפיים. ‫אם יהיה לה רק כנף אחת... ‫היא לא תוכל להתרומם, ‫והיא גם אם היא תתרומם ‫היא כל הזמן תהיה בסיבובים. ‫אז כנף אחת זה חוכמה ‫והכנף השנייה זה חמלה. אה, ‫חוכמה, <coughs> ‫לבחינה מסוימת אפשר להגיד ‫שכל שמונת הנתיבים זה חוכמה, ‫בפרט מה שדיברנו על זה, ‫על מבט נכון, ‫שזה הראשון, השקפה הנכונה. ‫שאם אתם זוכרים, ‫זה אומר בצורה מאוד מאוד פשוטה, ‫שכל דעה ועמדה שאנחנו דבקים בה ‫או נצמדים אליה, ‫היא סופה לגרום לנו סבל. ‫כי... הכל משתנה, העולם גמיש, הכל זז, וכל דעה היא דבר שמקבע אותנו, במוקדם או במאוחר אנחנו נראה שהיא לא נכונה, ואם אנחנו, <coughs> מושקעים ברגשית, אז יגרום לנו, יגרום לנו סבל. סליחה, כן. hey, מה הכותרת של מה שאנחנו לומדים? חמלה. Okay. חמלה. חמלה? זה שמוטרק כן. שלה? לא, יותר, יותר, יותר כללי. כן. Okay. מה, מה, מה הנושא? זה נקרא ארבע אברהמה ויהארות. מה אתה אומר? אברהמה? כן. ארבע, אברהמה? אברהמה? כן, ויהארות. ויהארות? כן. אוקיי, ויהארות. תרגום. שכחתי כבר. ויהארה. זה מקום, זה משכן. אפילו לבתים, אנשים קוראים ויהרה, זאת אומרת, ויש... שנטי ויהרה... Yeah, ב... כן, ננדי. ננדי ויהר. לא, ננדי... כן, ננדי ויהר. כן, זאת אומרת, בהודית, זה... וברמה, זה ברמה, זה בעצם כאילו ה... ‫האלוהות, כאילו. ‫-זה הכול מסוגלים. ‫ההוויה, אפשר להגיד. ‫בדיוק. ‫-אפשר להגיד שזה... ‫-זה המשכן האלוהות? ‫לא. ‫זה... אני אראה איך אני ‫תרגמתי את זה. ‫זה כן, זה בעברית יפה ‫קוראים לזה משכנות עליונים, ‫אבל זה לא ככה חשוב. בעצם הם קוראים לזה The Four Immeasurables. זאת אומרת, זה ארבעת הדברים, זה בעברית נקרא ארבעת המעלות שאין להן שיעור. יש כזה דבר, יש מצוות שאין להן שיעור. זאת אומרת, אתה יכול לעשות את זה עוד ועוד ועוד ועוד. שיעור. בעין. כן. בעין. כן. כן. אין להן סוף, <coughs> אין סופיות. כן. כן? לא, אבל, it measurable זה... זה בלי מידה, כאילו. לא משנה, חבר'ה, זה הכל... זה הכל המסביב, זה לא ממש חשוב. ואנחנו פה בעצם מדברים על אותן תכונות שרצוי לטפח. ארבעה. ארבעה. ארבעה תחומים. ארבעה. ונתחיל עם שני סיפורים קצרים. אחד ממש קצר. על איזשהו נזיר זן, שהיה לו אח, ולאח היה בן. והבן היה בן סורר ומורה. כזה היה עושה כל מה שבראש שלו, היה שובב, לא היה מקשיב לאבא וזה. ואז הוא אמר לבן שלו, תשמע, אתה תלך לאח שלי, הוא נזיר זן, אתה תהיה אצלו כמה חודשים, ואני מקווה שתשתפר. אז הוא נסע לא... לאיש, שהאח היה שם כהן, באיזה מנזר קטן, ו... והוא המשיך להשתובב. המשיך להסתובב, המשיך להסתובב, הוא היה אמנם צייתן אבל בסך הכל הוא עשה מה, ש... מה שבראש שלו. ו... ואחרי שלושה חודשים הגיע הזמן שהוא צריך להיפרד ממנו ואז כמקובל אצל, ה... אצל היפנים הנער קרע לפני הנזיר וקשר לו את הסנדלים ובעודו קושר את הסנדלים, ואורך שלא ככה מורכן, פתאום הוא הרגיש פה איזושהי טיפה, טיפה חמה. שהוא הבין שזה דמעה שהנזיר הזיל, כי הוא חשב שהוא לא הצליח במשימה שלו להחזיר אותו למותיו. ובאותו רגע הוא חזר למותיו. ‫אז זה סיפור אחד. ‫והסיפור השני הוא ‫על איזושהי אישה אמריקאית ‫שהייתה לה בת יחידה, ‫שבגיל די מבוגר היא עמדה להתחתן ‫עם בחיר ליבה, ‫והאימא נורא שמחה, ‫ובלילה, בערב של החתונה, ‫כשהיא נסעה לחופה, ‫מישהו הא... עצר אותה, פתח את הדלת של האוטו וירא בה. ‫סתם, כאילו, מצא לשדוד אותה. ‫תפסו אותו, הכניסו אותו לבית סוהר, ‫והאימא אמרה, ‫אני חייבת להרוג אותו. ‫יום אחד אני ארוג אותו. ‫ואז התנדבה לבית הסוהר ‫ואמרה שהיא מוכנה ללמד אנשים לקרוא. ו... ‫היא התלבשה עליו, ‫והיא התחילה ללמד אותו לקרוא. ‫לימדה אותו לקרוא, ‫והוא למד לקרוא, ‫ולימדה אותו מתמטיקה ‫ולימדה אותו כל מיני דברים, ‫ואחרי 10-15 שנה הוא השתחרר. ‫ואז היא אמרה לו, ‫תשמע, אנחנו כל כך התיידדנו, ‫בואו, אין לך הרי איפה לגור, ‫בואו תגור אצלי בבית. ‫אז הוא גר אצלה בבית, והוא פגש איזו בחורה נחמדה, והם הלכו להתחתן. ואז, בערב לפני החתונה, היא תפסה אותו ואמרה לו, אתה יודע שאני האימא של הבחורה שבגללה אתה ישבת בבית סוהר, כי אותה אתה הרגת. אז הוא אמר הוא היה כולו, כולו בשוק, והיא אמרה לו, אתה יודע, ברגע שזה קרה, אני הבטחתי לעצמי שאני ארוג אותך. ועכשיו אני מרגישה שהרגתי אותך. כי הרגתי את הבן אדם שהרג את הבת שלי. עכשיו יש בן אדם אחר לגמרי. בן אדם שמשכיל, בן אדם שנחמד, בן אדם שרוצה להתחתן, בן אדם שיקים משפחה. זהו, בזה אני סיימתי את הנקמה שלי. אז זה הרוח של הדברים האלה. עכשיו... רק שנייה, אני קצר ממש לא נכון. כן, אוקיי, אז מה הם ארבעת הרגשות החיוביים נגיד? אחת זה אהבה ‫תכף נראה מה זה אהבה. ‫השני זה חמלה, ‫השלישי זה שמחה, ‫והרביעי זה שלווה. ‫אבל כמעט כל אחד מהם... ‫אז ממש בקצרה, ‫בשביל שלא נהיה במתח יותר מדי גדול, ‫אהבה במובן של... ידידותיות וקבלה ופתיחות. תכף נראה מה זה לא, אבל זה פחות או יותר ההגדרה של אהבה. חמלה זה השתתפות בצרתו של האחר. שמחה זה השתתפות בשמחתו של האחר. ושלווה או השתוות הנפש או התאזנות, התאזנות, התאזנות, התאזנות. התאזנות. התאזנות. התאזנות. הנפש זה אה, קבלת כל הדברים בעצם בלי שיפוטיות. עכשיו צריך להבין שארבעת הדברים האלה, אנחנו לא צריכים להמציא אותם. הטענה בבודהיזם היא שאנחנו כבר כאלה, רק שאנחנו צריכים לטפח אותם. הם ישנם. ולמה הם ישנם בעצם? אהבה ישנה, כי אנחנו בזמנו קיבלנו אהבה. מפה, משם, מההורים, מבני זוג, מחברים, זה ישנו, אנחנו לא צריכים להמציא את זה. חמלה, גם קיבלנו, בטח כשהיינו קטנים, אולי כשהיינו גדולים <laughs> קצת פחות, אבל כשהיינו קטנים, קיבלנו חמלה. שמחה, גם. תמיד היו אנשים ששמחו כשהצלחנו, והראו לנו שאפשר לעשות את זה. והשתרבות הנפש, יש לנו מצבים של אי שיפוטיות, של התבוננות מהצד, של ראייה נכוחה של הדברים, וככל שאנחנו נשים יותר לב לרגעים שזה קורה לנו ולהזדמנויות שאנחנו מפגינים את זה, ככה זה יגדל וילך. עכשיו הרביעייה הזאת היא נמצאת ב... ביחסים מאוד מעניינים בעצם אהבה כאילו ושוב תרם נדבר בדיוק מה זה אבל אהבה כקבלה זה בעצם הבסיס של הכל החמלה מצד אחד והשמחה מצד שני זה תגובות שאנחנו מפתחים לגבי התנהגות במצבים מסוימים, או במצב שמישהו אחר נמצא במצוקה, או במצב שמישהו אחר נמצא בשמחה, והשלווה, או השתוות הנפש, זה עצם האיחוד של כולם, אבל בתוספת של תובנה מאוד מאוד עמוקה. ועכשיו נעבור עליהם אחד אחד. ‫אז הראשון, אהבה, ‫מה שנקרא בסנסקריט מטא. ‫זה השם כאילו הכי הכי כללי. ‫-זה המדיטציה שאמרת לנו גם לא. ‫כן. ‫שעוד לא קיבלנו אותה. ‫אתם תזכירו לי ב... ‫אוי, אני לא התחלתי להקליט. ‫אמרתי, אמרתי, או שכן התחלתי. ‫כן, התחלתי, בסדר, סליחה. ‫הוא נכבה לי. ‫אז... אני מבטיח כל מיני דברים, אבל צריך להזכיר לי. אם תשלחו לי הודעה בוואטסאפ... זה אחריות שלנו, מה אמרת לנו כבר להודיע לך? אה, בסדר. בכל מקרה זה אחריות שלנו, שלך. נכון, אני מרגיש בסדר. מה אמרת על המטה? שזה... זה ארבע? כן. מטה זה עם או עם ט'? עם זה בסנסורי, קשה להגיד, אבל... זה שי אחרי המל, זה כזה... זובין מטה זה שם בדיוק, במטה זה... יש סופרת זה a t זה מה? M-A-T זה M-A-T-M-H-A כן, להבין עכשיו, ההגדרה הכי טובה שמצאתי לזה זה ידידותיות, זאת אומרת לא ידידות אלא ידידותיות, למה? חשוב להבין, כי זה חד צדדי. מה זאת אומרת? וצריך להבין שבניגוד לאהבה המקובלת, המטה זה דבר חד צדדי, זאת אומרת זה אנחנו לאחר. ידידות, ידידות זה ששני אנשים הם ידידים. ידידותיות אתה את יכול נכון. ידידותי כלפי מישהו אחר. ידידותיות זה התנהגות, זאת התנהגות. כן, בסדר, אבל, אבל מה שחשוב זה שאתה יכול להיות ידידותי כלפיו, זה לא אומר ש... זה לא מחייב אותו שהוא יהיה ידידותי כלפיך. <coughs> וזה <coughs> יותר חברותיות או טוב לב, או, או, ולא אהבה במובן הזה שאני מצפה למשהו. ו <coughs> בעצם... אהבה של אופי דבר. כן, כן. ובעצם קבלה, ומה זה בעצם, כאילו, כשאנחנו חושבים על זה, מה זה בעצם אהבה? זאת אומרת, זה נשמע נורא טוב, אבל מה זה באמת? באמת זה קבלה. פשוט זה קבלה, ופה זה קבלה בלתי מותנית. זאת אומרת, פשוט... עכשיו... בגלל זה אתה יכול לאהוב כל דבר. של האחר. של האחר? מה? רילקה אמר שהאוהבים היו רואים את אלוהים אם האהובים לא מסתירים להם. בדיוק, בדיוק. היינו עצור אגב לפני שבוע. אצל רילקה. ב... ב... ב... דואינו, במבצר שהוא כתב את האלגיות, כן. בנטריאסטר. כן? כן. מה, ישב בסלובניה? הוא ישב באיטליה, באיטליה. ריקה לא היה בספרד? לא לורקה. אה, לורקה, נכון. זה ריקה. זה ארמון. כן, של נסיך איטקי. זה ארמון שהוא נמצא באיטליה או מסתובב עם... עכשיו הוא באיטליה, זה לא תמיד היינו הרבה בעשרות באיטליה. מה? היינו הרבה באיטליה. היינו יומיים באיטליה. עכשיו הייתם יומיים באיטליה? כן. לא, בלכם. אבל בלכם. איטליה ישבנו בסלובניה. Mm. כאילו, נסע זה על כן. אה. הגבול. דן הגבול. <laughs> אז, שוב, זה קבלה לא מותנית, ולכן אפשר לאהוב כל דבר. אפשר לאהוב עץ. זה בטוח. כן, לא. הוא לא מחזיר. הוא לא מחזיר כלום. הוא לא אומר לך... יותר קל, כי למה הוא מצפה ממנו שהוא יאהב אותך בחזרה? עם בן אדם... כן, עכשיו, המשל, כאילו, האילוסטרציה, זה כמו אימא והילד שלה שרק נולד. זהו, היא אוהבת אותו. אהבה ללא תנאי כזה. כן. והיא ציפייה גם. כן. לא רק ללא תנאי, היא לא מצפה לכלום. עכשיו, אפשר להגיד, זה קצת מסובך, אבל שאנחנו אולי נולדים עם זה, אחר כך אנחנו לומדים לא לעשות את זה, אנחנו בעצם לומדים שאם אתה אוהב מישהו, אז הוא חייב לאור אותך בחזרה, אחרת אתה לא צריך לאור אותו, או שאתה לא יכול לאור אותו. והאהבה הזאת היא בעצם... אה... של הבוקר בבוקר. הוא צריך לשמורפי אז אנחנו בעצם כאילו, מבחינה מסוימת, שוכחים את זה, ואנחנו צריכים לחזור לזה. עכשיו, אבל אנחנו צריכים, במובן הזה, כאילו במובן הבודהיסטי, צריך להבחין בצורה מאוד ברורה בין אהבה הזאתי ובין אהבה שהיא חלק ממערכת יחסים שאתה מצפה לגומלי. זה פשוט משהו אחר, לא לבלבל, זאת אומרת, זה פתיחות, קבלה בלתי מותנית של הצד השני. הטענה היא שזה גם בסופו של דבר, איבנטשולי, עשוי לגרום לזה שהצד השני גם יחבב אותך, אבל זה לא מותנה בזה, זה לא אחד לאחד, וזה לא עניין של משא ומתן, וזה לא עניין של טרנזקציה, וזה לא עניין של קח ותן, זה, זה פשוט לקבל. אז מה הבדל בין זה ובין חוסר שיפוטיות, שאחר כך אתה מדבר על שלווה? תכף. כי זה בעיניין חוסר שיפוטיות בעצם. תכף נראה. למה פה על חוסר... אם זה קבלה בעצם, יש חוסר שיפוטיות. זה אקטיבי אנחנו נגיע לזה, בסדר? אז תשאלי, ואז גם נענה על זה. מה זה נותן בעצם? פשוט כל זה מפחית את, את מה שנקרא את שלושת הרעלים. זאת אומרת, יש לך פחות תשוקות <coughs> ופחות פחדים. כי אתה מקבל. ואת מה אתה צריך לקבל קודם כל? את עצמך כמו שאתה. כל הזמן, כשאני מדבר על מישהו, בעצם האובייקט הראשון של ה... התנהגות שלנו, של החשיבה שלנו, של האמוציות שלנו, זה אנחנו. אז ראשית כל אתה צריך לקבל את עצמך כמו שאתה. ופה קשה להגיד, כאילו, אה, אה, בלי לצפות למשהו בתמורה, אבל זה גם נכון פה. זה לא, ש... זה לא כמו בחשיבה חיובית, זאת אומרת... תחשוב טוב, אז יהיה לך, יהיה לך טוב, או תחשוב טוב, אז יהיו טובים אליך, או כל הדברים האלה, ממש לא. זה פשוט בשביל לשנות את עצמך. כי הטענה בבודהיזם היא שהבן אדם היחידי שאתה יכול לשנות זה את עצמך בעצם. כל היתר, במקרה הטוב זה יקרה, ובמקרה הלא טוב זה שלום. לא יקרה. אבל... לא לצפות לזה, לפחות שכבר מוריד. כן. יקרה, יקרה, לא בריאות, לא יקרה. אז... זה בכל מקרה, אתה לא תלוי בדיוק. אם אתה מבין את זה, אז יורד. אז ממה אנחנו בעצם מנסים... להבחין את זה, לאבחן את זה. אז זה לא אהבה, כמו שאמרנו, שיש עניין של אה, אה, רצון לבעלות, לשליטה, ואפילו אה, אה, אה, לקיבוש, נגיד. מצד שני, זה גם לא איזושהי סנטימנטליות, שאתה רואה את הכל כאילו שהוא יפה ונחמד, כמו שמצלמים דרך עדשה, שבורחים עליה בזלין, והכל נהיה כזה, הכל טוב ויפה, כמו... שמחנכים את האמריקאיות לחייך במעלית, כאילו, זה לא זה, זה לא הכוונה, זה כוונה פנימית שלך, שאתה בעצם פתוח. וחשוב גם להבין שיש פה מאוד את העניין של ספייס, זאת אומרת של מרווח, שאתה, אתה, בעצם אתה מבין שאתה מסוגל באופן עקרוני לפחות, לא בטוח שברגע הזה, אבל אתה בעצם מסוגל לקבל הכל. זאת אומרת, אמרנו כבר על המין שלנו, שיש לו שתי תכונות. Emptie and knowing, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא פתוח, הוא ריק והוא יודע דברים. אז זה בדיוק האהבה, זאת אומרת, אתה פשוט קולט, קולט דברים, ואתה מקבל אותם כמו שהם. ‫אבל זה לא מתאים למילה ידידותיות. ‫מה שאתה מתאר עכשיו, ידידותיות, ‫זה... ‫זה גישה. כן לא, לא צריך להפגין, ‫אתה צריך להתגשת מתוך גישה. כן בגלל זה, זה... זה יותר דומה אולי באמת ‫להשתברות הנפש, כן. ‫באדידותיות הגזמתי קצת, בסדר. זה לא פעולה ממש, ‫אבל השני זה החמלה. חמלה בסנסקריט זה קרונה, ובאנגלית זה קומפשן. ומה זה קומפשן? מה זה פשן אתם יודעים? פשן זה שאיפה, זה רצון דווקא לתפוס. פשן זה סבל. שמעתם על הפסיון? של ישו? זה פשן. <אנת> זה המובן המילולי של פסיון, פשן, זה איסורים. אבל מה המשפטור של המילה באנגלית פשן? זה גם זה, זה גם זה וגם זה, אבל אני מדבר <אנת> על המובן הזה. לא, ואני צריכה תמיד ליישר קו, כי אני האנגלית שלי לא... אה, בסדר, אז לא, אז באנגלית... אז אתה עכשיו מסביר את המקור של המילה passion, שזה מילה passion, בדיוק, איסורים בלטינית. אבל בקונטקסט מסוים אפשר להשתמש בזה בייסורים בלטינית, לא באנגלית גם, אם זה מתאים. באנגלית בסכמת passion זה יכול להיות גם איסורים? בדרך כלל זה תשוקה, אני אומרת לך, זה יכול לבוא בקונטקסט של... דתי, כן, זה יכול להיות. ו... וקום זה, זה, זה, זה ביחד, זאת אומרת זה להיות עם הסובל בעצם, להיות זה... עם הסבל <laughs> של האחר. <coughs> ועכשיו, ובעצם, שימו לב, בכל, בכל הדברים האלה בעצם, מבחינה מסוימת, באחרון זה הכי הרבה, אבל גם באלה, אנחנו באיזשהו מקום נמצאים עם השני. ואם אנחנו מדברים בסופו של דבר שהתכלית הסופית כאילו של כל הדרך הרוחנית זה בעצם להפוך ממישהו שהוא איזשהו סלף מאוד מגובש למשהו שהוא הרבה יותר גדול ופתוח, זה הכל הזדמנויות בעצם לתרגל את זה. בעצם זה שאתה נכנס כאילו מגלה אמפתיה למישהו אחר, אתה כבר קצת עוזב את עצמך. וגם כשאתה מגלה ידידותיות, אתה קצת עוזב את עצמך. אתה לא מרוכז, באותו רגע אתה לא מרוכז בעצמך. עכשיו צריך להבין, זאת אומרת שנגיד ידידותיות, אז... נובע מזה נגיד אלטרואיזם או משהו כזה, אבל שוב צריך להבין שאם הכוונה של האנטרואיזם היא בעצם להגיד לעצמך כמה שאתה טוב, אז מהבחינה הבודהיסטית זה פספוס. נכון שיכול להיות שזה מביא תועלת לעולם, זאת אומרת יותר טוב שתהיה אלטרואיסט מאשר מזנטרופ, יותר טוב שתאהב אנשים מאשר תשנא אותם, אבל מהבחינה הבודהיסטית, אם אתה מנצ... מנצל את זה, או, או, או בין היתר זה הופך לכלי להדרת עצמך, אז לא עשית הרבה. זאת אומרת, אז עשית מבחינת החברה כאילו, אבל לא מבחינתך. אז, זה, עכשיו, אז אנחנו מדברים עכשיו על, על החמלה, והרבה פעמים... כשאנחנו רואים מישהו אחר סובל, אז מה אנחנו, מה, מה, מה התגובות הרגילות לזה? תגובה אחת זה הוא אשם. זה לא סתם שזה קורה לו, יש שם משהו, ברור שאם אנחנו רואים קבצן, אז אנחנו בטוחים ש, שהוא אשם, ואם אנחנו רואים מישהו ש... הוא חולה, אז אנחנו יכולים להגיד, הוא לא שמר על הבריאות שלו כמו שצריך, ואם אנחנו רואים מישהו נע, ש... ש... ש... ששבר את הרגל, אז הוא לא היה זהיר. זאת אומרת, זו תגובה רגילה מאוד, הוא oh, <אף> אומרת... לא אשם. <אף> <אף> <אף> <אף> אז יש אנשים, <אף> אני מגלה <אף> לך, יש אנשים שחושבים ככה. זה יכול לקרות, זה מעמיד אותך במצב כזה ש... מה? אני חושבתי שמישהו אשם במה שנגיד... את רואה אישה שמינה, למשל, את לא אומרת, זה משהו אחר, אבל למה זה משהו אחר? כי כשהוא את הרגל, זה יכול להיות שהמדרחה כן, אבל יש מקרים... או אם מישהו... את נכון שיש לו חלק מזה, אבל גם הילדות שלו... גם, בסדר, גם, אבל... אבל... אם תקחי נגיד מישהו כמו נוחי דנקנר, לא תגידי, מגיע לו, כי הוא הסתבך, הוא מיניף את עצמו למוות, מה שנקרא? הנה, הוא בוטה, רואים, בגלל זה יש דוגמאות, יש דוגמאות. כשלמדנו את זה בפעם האחרונה, בקבוצה, זה היה בדיוק הסיפור עם, דודו, דודו טופז. זה היה בדיוק אחרי זה. זה סיפור שאי אפשר אז כולם אמרו, הוא אשם, זאת אומרת? איזה שאלה, בסדר. אבל זה לא, הוא לא אשם לגמרי. אבל זה, זה לא, קום, לא, לא, לא, לא משנה, אבל הוא, זה לא, שזה מה שקרה לו. רגע, זה אנחנו זה. לא מנסים לנתח את זה, אני רק אומר, כן. זה התגובה האופיינית של מישהו שקרה לו משהו רע. כן, זה נכון. זה, זה נכון, תגובה אופיינית. זה נכון, יש נכון. עוד תגובה אחת, שאומרת, אני לא רוצה להיכנס לזה. שכה. אני נכון. הולך ברחוב, אני רואה חתול ש... קרה לו משהו או מה, אני פשוט עובר לצד השני שלפי שאני לא רוצה להתעסק. <קרצן> <זה. אפילו>. או קבצן, כאילו. נכון. כן? כן. <קרצן> או קבצן, כן, או, או, או, או, או נרקומן, או... אני... עכשיו, זה לא רק שאני לא רוצה להיכנס לזה, <אז> <אז> <אז> לעזור לו, או, או, או לרפא אותו, או, או לא יודע מה, זה, אני אפילו לא רוצה לראות את זה בעצם, אני אעבור לצד השני, אני... ככל שאני פחות אראה את זה, פחות חשוב לי. אז זו התגובה השנייה. והיא לא סותרת את הראשונה. והתגובה השלישית היא איזושהי הרגשת עליונות. ולא יעזור כלום. הוא, הוא מסכן, הוא מסכן לא. ואני כרגע לא, אז אני מעליו. זאת אומרת, זה דבר שאי אפשר... נכון. Uh... better wins than me. ‫טוב שזה קרה לו ולא לי, כאילו. ‫הוא פה מה היחס ביני ובינו. כן. ‫-לא, קרה לי. טוב לי שלא קרה לי. לא קרה לי מה שקרה לו. ‫הוא כל הזמן מעליי, ‫עכשיו בדיוק הוא סובל. מה לא, משפטות זה ייקח שנים. לא בטוח שיגיע לזה. אז כשמדברים על קומפשן, הכוונה היא שאנחנו פותחים קו ישר בינינו ובינו. אנחנו לא אומרים שהוא אשם, ואנחנו לא אומרים אני לא רוצה להיכנס לזה, ואנחנו לא אומרים אני מעליו. אנחנו מנסים לראות אותו עכשיו שוב, זה לא שזה אומר שכל גוזל שאתם רואים בדרך, מבחינה הבודהיסטית אתם חייבים לטפל בו או משהו כזה, אבל אנחנו צריכים לראות בעצם, מה שחשוב זה לראות מה קורה לנו. ואם קורה לנו, נגיד אחת משלושת התגובות האלה, אז לראות שזה קורה לנו. ולהבין ש... התגובה הזאת היא, היא לא מוכתבת על ידי המצב בעצם. הדבר היחידי שהוא נכון פה זה שהבן אדם הזה חושב שהוא סובל. או החתול. הוא מרגיש שהוא סובל. זה הדבר היחידי שנכון פה. עכשיו, כמובן שאנחנו בתור בודהיסטים מתוחכמים, אנחנו יודעים שאין שום סיבה שהוא יסבול. הדבר היחידי שיש לו סיבה מאוד רצינית זה שיהיה כואב, שיהיה לו כואב, אבל אנחנו יודעים שזה שהוא סובל זה רק בגלל שהוא לא מבין. אבל זה לא הזמן ללמד אותו בודהיזם <laughs> בזמן שהוא סובל. אבל זה נכון, אנחנו יודעים את זה, אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לגלות קומפשן, בעיקר אם אנחנו מבינים שבנקודה הזאתי או בדבר הזה הוא לא... הוא לא מפעיל, הוא, הוא, הוא כרגע הוא לא מתפקד כבודהיסט, אפילו אם הוא בודהיסט. אז אם הוא כרגע סובל, זה סימן, זאת אומרת, אנחנו צריכים להאמין שהוא סובל, זהו, זה לא קשור בכלל לכל התובנות הגדולות שלה. אבל לגבי הגילוי קומפשן, דיברו על זה ביום שישי, היו יוצרים שבת, שישי. ‫היו אצלנו חברים מהקבוצה בתל אביב. ‫עכשיו, אחד החברים, ‫אשתו, יש לה אלצהיימר, ‫צעיר מאיתנו באיזה כמעט <אח> עשר שנים, ‫ומאוד מתקדם עכשיו, ‫והם סיפרו על זה, ‫הם שאלו אותו, החברות האחרות, ‫שאלו אם החברות שלה מגיעות לבקר. ‫הוא אמר שלא, ‫ואז הוא אמר שאפילו אבא שלה ‫לא, לא מתקשר אליו. ו... כאילו מין עזובה מוחלטת, כאילו הוא ואדמו ודלותיו. עכשיו, האם בכלל יש משמעות מבחינת הסובל לביקור כזה? ברור שיש משמעות מבחינת המבקר, נכון? אבל אתה רוצה כאילו לתת לסובל תחושה שהוא לא לבד. היא סובלת. לא יודעת, אין לי מושג, אני יודעת, נו, אז מה את שואלת אותי? מה אם העלה והילדים סובלים? בלילה והבנות סובלים בוודאי. אז מה השאלה? השאלה אם... אם אנחנו לא יודעים מי מי סובלת, אז מה השאלה? לא, לא, אני שואלת. אם זה מישהו שהוא... אם אתה לא ברור לך בכלל אם אתה יכול לעזור, אם יש איזושהי משמעות, נגיד, לביקור שלך, או לשים יד על מישהו, יש לזה משמעות או אין לזה, זה משנה. בואי נגיד הפוך. אם בטוח שאתה לא עוזר לו, אז ברור שלא. כי זה רק מושיינס, מה עשית? נכון, זה רק הצגה בעצם. אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. אם אתה עוזר או לא. נכון, אבל יכול. אם אתה חושב... שיש מקום לעזור, זאת אומרת שיש סיכוי שאתה עוזר. בטח הציפורן. נרגשתי כבר כל פעם. ציפורן חזקה, עשיתי ככה. זה משהו אחר, השאלה כאילו, בגלל זה השאלה היא האם... זאת אומרת... השאלה היא זה צריך להיות בצורה של אני מרגיש חמלה, נקודה, לא משנה, אני מביע חמלה מרגיש, כי אני רוצה להרגיש חמלה. או אני מרגיש חדה כי אני רוצה... זה צריך להיות עם רצון לאפקט או בלי קשר. זה מה שאני לא... לא, לא, לא, לא. זה בכלל לא אומר על המעשה. זה רק עניין של רגש. זה לא מכריח אותך לעשות שום דבר. ממש כלום. ולכן אין משמעות אם זה עוזר או לא עוזר. כן, כן, אם אני עושה, אז אני עושה, כן, כן, לא, לא. רגע, אוקיי, מה? יש עוד עניין השם מתערב בחמלה, זה היופי שזה שחומרים עליו. היופי? כן. יותר נעים לחמול על מי שיפה ומשהו שלו כוח. אה, בסדר. זה מעוות לגמרי את המצב של החמלה. נכון. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> נכון. שחמלה אולי דווקא מישהו שמכוער יותר קל לחמול עליו, <laughs> זאת אומרת. נגיד <laughs> ילד כזה. נגיד אז. ילד קטן סובוטה, יותר כנכון, כאילו, נכון, אשר איזה... היא לא הסתמכה ברשת, אז אני רוצה להתאים אותה. עכבי שהסתמך ברשת לא חייב. זה נכון. אה, בסדר, זה בדיוק. ואופסום בכלל. אופסום. אופסום בכלל. יש איזה סיפור ביום שישי על איזה מישהי בארצות הברית שהרגה אופסום, שנכנס להרוג לה את החתולות. לא משנה. בקיצור... זה... חיה נוראית. מה שאתה אומר, זה נכון לגבי כל קשר. כמו מה? גם יותר קל לשמוח עם מישהו שהוא נחמד ויפה. יותר קל לאהוב מישהו שהוא נחמד ויפה. נכון. וכמובן שגם יותר קל לחמול על מישהו שהוא נחמד ויפה. אבל זה בדיוק, תכף נגיע לקוינימיטי ונראה ששם זה בעצם הכל מתאפס כאילו. ושוב, הכוונה פה היא ברמה הבסיסית, כאילו הפשטנית, זה הדברים האלה. הכוונה האמיתית והעמוקה היא לראות מה קורה לנו. ושוב פעם, אני חוזר ואומר, זה מה שחשוב, וזה בעצם מה שמקדם אותנו. אז ברור, יש סיטואציות שקורעות לחמלה, זה לגמרי ברור. אנחנו צריכים לראות האם באמת נוצרת בנו חמלה, והאם מוערב בזה אחד משלושת הדברים האלה, שאני של... לא רוצה להתעסק עם זה, אני לא רוצה, ואני מרגיש מעליו כאילו, ובואו נכניס פה גם קצת רגשות אשמה בתוך הצד השני, או שאנחנו נקיים מכל זה, ואנחנו פשוט מנסים לחוש את ה... סבל שלו. עכשיו, בשני המקרים זה ברור לי, במקרה האנשאי של העניין שאני לא רוצה לראות למשל, מה זה אומר? כי בכל הדברים אחרים זה יותר ברור איך החמלה... מתבטאת, אבל נגיד עכשיו משהו שאתה לא רוצה לראות, אז מה החמלה? אז אותו? לא, להפך. אז מה, לגרום לי לעצמי בעקבות זה ללכת לראות? מה? לראות, מה... למה בעצם... אוקיי, אני רואה שאני לא רוצה לראות את זה. למה? מה? את צריכה לשאול את עצמך, למה אני לא רוצה לראות את זה? כי זה מפחיד אותי, כי זה... כי, כל זה כל כל אותי, כל כי משליח עליי, כי יש לי מה? אשמה. Okay. מה? ואז זה מה? זהו. זהו, אז, אז את... בזה זה נגמר? זה לא שאני צריכה עכשיו להתחיל ללכת לראות באמת? זה תראי, זו שאלה, תראי, שאלה, תראי שאלה, תראי. שאלה okay. מאוד גדולה, okay. אבל אני שוב... מה השלב, מה לא, לא, לא, ספיץ. אבל אני אומר שוב, אין פה, אה, אה, פה רצפטים מה לעשות. הטענה שאם באמת תביני מה גורם לך, זה יפסיק להפעיל אותך. אני אתן לך דוגמה קצת אחרת, למשל היום. כן. ביבי. אחי מי שמע את כל הדברים המגעילים האלה, ומתחיל לספר לי, טה-טה-טה-טה-טה. ואני אומרת לו, אני לא רוצה לשמוע. אני לא רוצה להיות מעורבת בכל הג'יפה הזה שקורה, כל מה שקורה, איך מסית ואיך שזה, לא כל המשחיתויות שלו, אלא כל זה שהוא מסית, שמאל, נגד ימין, לא רוצה לשמוע בכלל. זה אותו דבר, זה מה שאתה אומר בעצם. אני אומר שאת מחמיצה פה הזדמנות לקומפשן. נו, אז זהו, מה? למה את לא רוצה? אני לא רוצה להיות מעורבת. למה את לא רוצה להיות מעורבת? זה לא ירעיל אותי. או, בדיוק. זאת אומרת, בגלל שאת רוצה... אני רוצה לשמור על החיים הטובים. לשמור על החלקה הקטנה שלך, על התואר, על הלא רוצה להיות בתוך הלסבלה הזאת, כאילו, כן, כן. זה נראה לי משהו דביק, משהו שמרעיל אותך, משהו ש... גורם לך לא לחשוב דברים טובים מהיום. או, או, או, או, בדיוק. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> וזה <laughs> למה... <laughs> ולמה? <laughs> <laughs> ול... ו... ו... <באמת>? וזה <laughs> למה? <laughs> כי את לא הצלחת בעצם עדיין לפתח השתברות הנפש. <laughs> <laughs> זאת אומרת... אז <laughs> תכף נגיע <laughs> <laughs> לזה. <לספר. laughs> לא, לא, לא, בסדר. אבל... די, הדבר השמחה כבר. הם כבר עוברים לשמחה. נוגעים אחד בשני. תכף, כן. אז, אני אעשה... תזמיר את זה באיך זה מתחכך עובר לחמלה לפני שאתה עובר ל... בסדר, אז אם את יכולה להסתכל על הדברים, בואי נגיד, כאילו, בלי שהם יקעו בך, מבחינה זאתי שזה לא ישנה את מה שקורה אצלך, את תהיי בתוך הסיטואציה, את תביני אותה מצוין, את תהיי שותפה בה, אבל לא תסבלי. זאת אומרת, בואי נגיד ככה, נגיד שהיית שומעת אותו סיפור כמו על על הסולטן של אומן, כן? הסולטן של אומן מסית נגד, נגד המשטרה שלו. <laughs> היית אומרת, בידור. אוי, אם אה, היית אפילו עוד יותר היית אומרת, איזה יופי, טראמפ זה, זה, זה באמצע, יותר, יותר. זה עדיין שלנו קצת. זה הרגל כן, שלנו. כן, כן. את מבינה? אז את אומרת בעצם למה, מבחינה מסוימת, אני יכול להגיד לך, לה, כי את, נגיד, אה, אה, לא נעים לי להגיד לאנשים הפוליטיים, אבל זה <laughs> בגלל שאת, מאיזושהי בחינה, מזדהה עם מדינת ישראל. נכון? לא. אז <laughs> מה אכפת לא... לך? אז מה אכפת לך? פשוט אני מרגישה שאני שומעת את הרעד, בלי שום קשר בכלל למדינה שלנו. לא, בלי קשר. אם היית שומעת על אומן, שבאומן ראש הממשלה השמיץ את מפקד המשטרה, גם זה עושה לך... לא, זה דבר, זה מה שקרה בסינגפור. כן? אותו דבר, נגיד דיברנו היום על אני מרגישה כאילו שזה אצלי. סינגפור? מוסלמים, שם היה לא בסינגפור, אותו דבר. אותו דבר כמו כי זה מוסלמים גם כן, אבל זה כואב להם אותו דבר? התחושה, כן. התחושה שלי הייתה בחדשות, זה היה בצמוד. כן, כן. שני הדברים, הגבתי על ואמרתי לי, לא רוצה לשמוע. אוקיי. אז עניתי בצורה רגעית על למה זה כאילו. וכשנגיע לאקוינימיטי, את תביני בדיוק למה זה, איך זה קשור. אוקיי. Okay. כרגע אני רק יכול להגיד לך שזה מראה שאת עוד לא, שיש משהו שאת, לא נעים לי להגיד, אבל שיש <תובת> משהו, <תובת> שאת, לא, <תובת> לא, לא נעים לי ממנה, כאילו, גם אני פוליטית. מהבן אדם הפוליטי. שאת חוששת שזה יזיק לך. נכון. <תובת> ו... בסומאני זה מוות. לביבי זה לא מוות, בגלל זה... בעיניי זה מוות, משהו נוסע. לא, אם את אותו סיפור של עשה את הסומאני, זה לא היה אכפת לך. מה שנוגע לך בסומאני זה המוות. זה העניין הזה שהמוס... לא יכול להיות שזה יהיה באותה עוצמה, זה היה בעוצמה בגלל שהעניין הזה של הרוע. ואם בודהיסטים היו הורגים רולינגה בבורמה, זה בסדר? לא, זה, זה... טוב, אם אתה רוצה שאני אגנס, אני ממש לא, יודע, כאילו... לא, אני לא רוצה, כאילו, לא, לא, לא, לא רוצה. לא רוצה תאמיני לי בנבנים. שאני לא רוצה, בואו נמשיך הלאה. בסדר, בכל אופן הרעיון, טוב. בסדר. יש פה קו מחובר, כן. שיהיה ברור לי. נכון, כן, אנחנו נגיע אליו. <coughs> עכשיו, אז אמרתי, מצד אחד זה לא דרישה מאיתנו לעזור, כאילו, לסובל, אבל גם לא הפוך, כמובן. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים זה לראות מה המצב, ובהחלט יכול להיות שהמצב מחטיף שאנחנו כן נעזור. אבל זה לא מחכיב, זה... אין פה אה, אה, אה, תורת מוסר. אין פה מה אתה צריך לעשות בסיטואציה כזאתי, או מה אתה צריך לעשות בסיטואציה כזאתי. אתה צריך להיות פתוח לסיטואציה, ובוא נגיד, מה שחשוב בעצם בנושא של ה Compassion, שבכל אלה, זה בעצם, זה כל הנושא הזה של התלות ההדדית. זאת אומרת, אם אני בעצם מבין שאם למישהו שנמצא בסביבה שלי יהיה רע, אז גם לי יהיה רע. אז זה התובנה בעצם העמוקה. אז זה אומר בעצם שאם אני יכול לעזור, אז רצוי שאני אעזור. אבל שוב, זה לא בעצם... זה כאילו לא בשביל שלי יהיה טוב, אלא בגלל שהסיטואציה דורשת את זה. זה כמו שאם יש לך שתי ידיים, כמו שלרובנו יש, וקורה משהו ליד שלך, נגיד שבטעות שפכת אליה מים חמים נורא, אז זה ברור שהיד השנייה תיקח קרח ותשים על זה. היא לא צריכה, זה, היד הימנית היא לא עושה את זה בשביל שלה יהיה טוב. אלא היא עושה את זה כי היא, כי היא לא מבינה שהיא ואיא זה אותו דבר, זה חלק מאותו אורגניזם. עכשיו, אם אנחנו מבינים בעצם שאנחנו וכל בן אדם אחר או כל יצור אחר, בעצם אנחנו אותו אורגניזם, אז זה ברור שאנחנו, אם יש מקום וה, וה, וה, וה, והמצב דורש, אז אנחנו נעזור. ולא בגלל שאני צריך לעזור לו, לא, אלא בגלל ש... צריכה להיות פה עזרה. זאת אומרת, אני גם לא יכול להגיד שאם האצבע הזאת היא נדקרה והאצבע הזאת היא נדקרה, אז האצבעות האלה יעזרו קודם לזה, <laughs> ורק אחרי זה לזה. זאת אומרת, אז זה מה שמקובל אצלנו כמובן, קודם עוזרים למשפחה וכולי וכולי. אבל, אבל, אבל בעצם, ככל שאנחנו מבינים יותר שאנחנו אותו אורגניזם, קריאה לפעולה היא נהיית הרבה יותר ברורה ואינטואיטיבית ונובעת בעצם מתוך המצב, אבל בשביל המצב הזה אנחנו ראשית כל צריכים לגלות חמלה, זאת אומרת צריכים לגלות compassion, זאת אומרת להבין מה קורה לצד השני, וזה ה-compassion. <coughs> עכשיו, חשוב להבין שהכוונה פה היא לא לשנוא את מה שגרם לסבל, אלא, אלא, אלא להבין את הסבל של הסובל. זאת אומרת, יש סיפור כזה על, על המורה ששאלה כל, את כל הילדים, זה היה שבוע... שבוע ציפוח החיות או משהו כזה, הסובלנות, והיא שאלה כל ילד מה הוא עשה לטובת בעלי חיים. אז זה אמר, אני הצלתי חתול שהיה וזה אמר, אני הוצאתי ציפור מזה, ומוישעלה אמר, אני ראיתי ילד שהרביץ לחתול והרבצתי לו מכות כאלה שהוא לא ישכח את זה. אז זה לא זה. <אז coughs> הרבה פעמים, זאת התגובה שלנו בעצם, אנחנו צריכים... עכשיו, זה החבר'ה האלה של לא, הטיל, רצח, שקורה. שם אומרים אה, לאכול בשר זה רצח. זה בדיוק סוג של, אה, לא, של לא תגובה. תגובה. לא, לא, כי, לא. הם, כי הם אלימי, הם... בואו לא ניכנס לוויכוח. <laughs> אני גם לא אוכל בשר, אבל לא חושבת שזה רצח. מי שאוכל בשר אוכל בשר. זה הכל. <laughs> יש סיפור כזה, שמישהו בא לעדאלי למה, ואחרי שהוא היה הרבה שנים בסין, זאת אומרת, הוא היה נזיר, מראש מנזר, והיה בבית סוהר וזה, והוא שהוא בא לעדאלי למה, והם דיברו, הוא סיפר לו על החיים שלו, ומה שהוא עבר וזה. אז הוא אמר לעדאלי למה, אני חייב להגיד לך, הייתה סיטואציה מסוימת שאני ממש פחדתי, כי... ‫היה מישהו ספציפית ‫שהיה נהנה לענות אותי, ‫ובמקום, בתקופה מסוימת, ‫אני ממש חששתי ‫שאני אתחיל לשנוא אותו. ‫אז... ‫חשש. ‫כלומר, אתה לא שונא אותו. ‫-כן. ‫הוא על זה. ‫זה... ‫זה היה מודדות. אפשר לא לשנוא אותך, של... כל בודהיסט טוב יגיד לך שכשאת שונאת מישהו את עושה בעצם על פי רוב את לא ממש משפיעה עליו ולעצמך את עושה רעה. נכון. כמו כעס. כן. זה בדיוק אותו דבר. זה מרעיל אותנו. זה מזבוז אנרגיה לפניו. אנרגיה אבל זה יותר גרוע כי זה גם... זה לא רק מבזבז, זה גם מורה נזק, כן. לא, אולי גם חכה אתה רוצה למכור. כן. כן. אז יש עוד סיפור שזה מורה בודהיסטית, שרון זלצברג הייתה מספרת, שפעם באה אליה מישהי נרעשת ואמרה לה, תשמעי, אני נסעתי בברנסי בריקשה, והנהג של הריקשה הוא... הוא גם סידר אותי, וגם ניסה להטריד אותי מינית, ואני ניסיתי נורא להרגיש כלפיו חמלה וכל זה. היא אמרה לה, עם כל החמלה שיש לך, היית צריכה לתת לו מכה <אז> עצומה <אז> עם המטריה שלך, וזהו. <אז>, אז, <אז>, אז, אז שוב, זאת אומרת... <אז> זה אם עמית הייתה פה, היא הייתה ממשותה מהסיפור הזה, כי תמיד עמית, אני אומרת, תמיד מטרידו את העניין הזה. לא, היא צריכה לעשות הפרדה. נכון, נכון. כן, כן. צריכים להיות פסיכים בגלל בודהיזם. לא, לא, וגם אם זו הסיטואציה דורשת את זה, אז היא דורשת את זה, כאילו, זה לא... היא לא צריכה לתת כאילו את עצמו. היא צריכה לרדת מהרישטקן, זה לא קרה. לעשות מה שאפשר, כל מה שהיא אז בקיצור, הרבה, ושוב, וכמובן, כמו שאני לפעמים שוכח, אבל אני תמיד צריך להזכיר, זאת אומרת, הראשון שצריך לגלות כלפיו קומפשן זה אנחנו. בעצמנו. כי יש לנו מספיק סבל, כאילו. <laughs> <laughs> ושו, ו, ו, ו, ו, וזה גם כן, זאת ומה זה בעצם, כאילו, להיות בקומפשן עם עצמך? זה להיות קשוב, ולראות, לראות את זה, ושוב, לא לנסות להתעלם מזה, וגם לא להגיד אתה אשם, זאת אומרת, <laughs> אפילו לעצמך לא, כן? Okay. וטוב, ובטח שלא זה בעיה, כאילו, ולא להגיד לעצמך, כאילו, טוב, יש לי בתוכו מישהו שהוא לא סובל, והוא יותר חכם מזה שסובל. זאת אומרת, זה ה... להרגיש היררכיה מעל זה שסובל. לא, זה אותו דבר, וזה תחושה, וזאת תחושה, וזאת תעבור, וזאת תעבור. אתה יודע איך הם יעלה לי קודם כל מה משפט של רן שחורי שאתה תמיד אומר? על האנשים ששווים לצר, אתה זוכר עם המשקל? איזה רן שחורי? רן שחורי שהיה בבצלאל? כן, הוא היה מורה שלי. בתיכון, לא שאני באיזשהו מכירות של בצלאל, בתיכון היה מורה. היה מורה, היה מורה, היה חובה ש... בתחרור חדש לעשות שנה. טוב, אז בקיצור, אני... משפט כזה, או משפט, משפט? בעייתי מבחינה בודהיסטית. איזה משפט? איזה משפט? ותמיד היה אומר לזה שאנשים, כאילו, איך, אתה, איך הוא משפט בדיוק? אנשים, אה, כל האנשים, על אה, אה, שווה, הם אה, לא שוקלים אותו דבר. זה לא ו... שווה אבל הם לא שוקלים אותו. זה, זה שוקלים שוקלים יותר, לא מבחינת משקל משפחו. פיזית שאתה אומר משקל. הערך מבחינת הערך. אז איך הוא שווה? ערך חיי אדם כאילו שווה לכולם. Okay. No. אבל אנשים שוקלים יותר, אחד יותר חשוב, אחד פחות חשוב, אחד יותר חכם, אחד טיפש. אחד מביא לעולם את כל, כל האוצרות הידע. שהוא בחברה, אוקיי. זה... Okay. החברה מקבלת אחד כחשוב יותר. לא חשוב חשוב בחברה אחד. כאילו שיש לו איזה משקל, שיש לו משמעות, שהוא okay. פיזיקאי, שהוא, שהוא מביא משהו okay. לעולם. כן, okay. אז החברה נותנת לא משקל. יש רוח, <ערך> הוא כותב ספרים, הוא לא נתניה. הערך של כולם הוא <אותו> טועה. בכל <ערך> זאת, המשקל זה למשל, לא לא בדיוק הפוך מבודיזם. מה? לא? לא. לא, תראי, אם אתה מקבל שהערך של, לא, ראשית כל אם אתה מקבל באופן בסיסי שהערך של כולם הוא אותו דבר, או ליצורים, אז כבר מבחינה, זה מודהיסטי. נכון, אה לא. עכשיו, שוב, השאלה בדיוק היא, מה זה המשקל? האם זה דבר אובייקטיבי או שזה דבר סובייקטיבי? האם מישהו שהוא שוקל הרבה בחברה הזאתי היה שוקל שום דבר בחברה ההיא? ואם אנחנו רואים שעל פי רוב זה נכון, אין פה קנה מידה אוניברסליים. חלק יש. למשל, אנשים שמקבלים פרס נובל או כל מיני, זה מה שיש לזה, מספר של ה-IQ, איינשטיין הביא לעולם ככה וכמה, אז מה, אז יש לו IQ יותר גבוה, לא, אבל הוא הביא המון, בסדר, אבל יכול להיות, יכול להיות ש, לא משנה, אבל נגיד דברים, כמו אדיסון, הביא את החשמל, זה דברים שהם, אתה לא, בסדר, בסדר, אנחנו, אנחנו, יש אנשים שחושבים שזה לא הביא הרבה חלק לעולם, זה לא בכלל, אז מה אתה מנסה להגיד מבחינה בודהיסטית? אני מנסה להגיד מבחינה בודהיסטית שהערך של האנשים, ראשית כל, בוא נגיד ככה, מבחינה בודהיסטית טהורה, אין ערכים. לא, זה משנה, זה לא תופס לגבי עבודים. לא, לא, אין ערכים, זה לא שיש סולמות, ויש סולם כזה וסולם כזה, ואנחנו בודקים את הדברים לפי סולמות. לפי הבודהיזם, ברגע שאתה מתחיל להשוות, כבר נפלת. זה... לזה אני מתכוונת, נו. כן. לזה אני מתכוונת. אה, בסדר, אוקיי. לא, בסדר, אני מבין. אני מבין, זה לא, את לא אומרת האם המשפט הזה הוא נכון או לא נכון, אלא אם היית מקבל אותו בתור... בודהיסט, נכון. כל המשקליות הזאת זה תוצאה של השוואה ושל חברות, אז זה קיים במציאות, אבל... בחברה? אין לזה משמעות לדרך חיים, כאילו, הבודהיסטים, להם זה לא משנה. פשוט מציאות. כן. טוב, אז עכשיו אנחנו בשמחה. או... נגדמנו. נגדמנו. כן. זה נקרא מודיטה. רגע, רגע, רגע. <אק> יפה, זה כמו בעברית. מה? כן. מודיטה. <laughs> אבל מודיטה <laughs> זה שמחה, <זה> לא <laughs> <מודית>. כן. <laughs> כן. וזה דווקא לזה בעברית, אני לא יודע אם זה עברית, אבל יש מילה מאוד מאוד יפה, קוראים לזה פירגון. זה עברית או יידיש? אני לא יודע, זה נשמע לי יידיש. זה יידיש. פרגול זה בטח לא יידיש. כן. מה? זה לא עברית. זה כמו יידיש או גרמנית או משהו באמצע בין שנייהם. נו, רגע. מודיתה פרגול? שמחה ושמחתו של האחר. זה בדיוק מקביל ל... יש אומרים שהרבה יותר קל לגבלות חמלה מאשר שמחה. <laughs> כשהשני מצליח, לפעמים הזכינה... יותר קשה לנו לגלות את הסימפתיה שאנחנו יכולים לגלות למישהו שמסכן, כי כשהוא מצליח, אז אם אנחנו מפעילים את, ה, את הקנה מידה שלנו שהפעלנו שמה, שאומר שאם הוא סובל סימן שאנחנו מעליו, אז, אז אם הוא הצליח, אז סימן שאנחנו מתחתיו. <laughs> אז בגלל זה, זה לפעמים זה יותר קשה. כמובן ש... יש לי דבר על במשפט, שכחים לומר שכל דבר שעושים, אז יש מישהו שמקנא. כן, נכון, כל דבר, אבל הרבה מאוד מאוד. קהלת. כן. סיפרתי השראה בקהלת, אז נצטעתי את המשפט איזה? לא שזה לי תמת, בגלל שמישהו תמיד יקנא לך. כן. קהלת הוא מאוד טאויסט כזה, לא יודע כמה הוא בודהיסט, אבל הוא מאוד טאויסט, כן. מאוד מבין את ה... ואיך זה מתקשק איתך, כי אם אתה שמח לעצמך? מה? מה דבר קשור לעצמך, אז אם אתה שמח לאחר זה אומר שאתה שמח... כן, כן, שאין אתה הרי, השמחה המוגדרת מזה שאתה שמח להצלחה של האחר. כן. אבל אנחנו כל דבר צריכים לי... לייחס את זה לעצמנו. אה, כן, גם כשאנחנו מצליחים, אנחנו צריכים לשמוח. זאת אומרת, יש אנשים ש... שכשהם מצליחים, הם חושבים שזה לא מגיע להם, או הם חושבים שמשהו לא בסדר. <ס Button> או, או יש או... דבר או הבא שצריך להציע. או יש עוד דבר שבגלל, שבגלל... <שבגלל, <שבגלל, <שבגלל> זה הם ייכשלו, או כל הדברים האלה, זה ברור, <שבגלל> זה מאוד פועל <שבגלל> כלפינו. זאת אומרת, אצלנו מאוד מקובל בחברה. נגיד, כאילו, לפחות בחברה הפולנית, זאת אומרת, שאם משהו קרה לך טוב, אז משהו הולך לקרות לך רע, או משהו כזה. אני חושב שאתה יכול לקרות בעצמך. עצם זה שזה מוריד את האפשרות לקנא, כי אתה שמח בזה, בהוא שהצליח, כבר חסכת לך רעל, שעשית לך טוב. עכשיו, כאילו, אפשר להגיד ש... כלפי עצמי, כאילו, אז צריך להבחין בין הנאה ושמחה. הנאה זה שאני מקבל מה שאני רוצה. ושמחה זה שאני רוצה מה שאני מקבל. זאת אומרת, יש דברים שקורים, והשאלה היא איך אני מקבל אותם, כן? אני יכול לקבל אותם, ושוב, זה הכל אהבה מבחינת ידידותיות לעצמי ולמה שקורה בעצם. כשקורה לי משהו טוב, בוא נגיד ככה, אם כל פעם שקורה לי משהו טוב, וקורה זה גם כן, זו מילה יותר מדי חזקה, זאת אומרת, זה ברור שאני יכול, לא עושה את זה כל יום, אני יכול לקום בבוקר ולהגיד, איזה כיף, אין לי כאב שיניים. דבר טוב. בעיקר, אם עברתי טיפול שיניים בדיוק עכשיו, אז זה עוד יותר קל, <laughs> אבל אני יכול כל בוקר לקום ולהגיד, איזה כיף הכבד שלי פועל כמו שצריך. זאת אומרת, זאת שמחה. למה זה שמחה? כי זה משהו שישנו, אבל אני מכיר תודה על זה שהוא קיים, ושהוא לא עושה לי צרות. זאת אומרת, אני לא צריך שהוא באופן אקטיבי, כאילו, יהיה, יעשה משהו מיוחד. עצם זה שאני מכיר... ‫יש כזה פתק על המכוניות, ‫לפעמים, ברוך השם, אני נושם, ‫ויש כזה ציור של ילד כזה ‫עם כיפה כזה נחמד, עם פאות. ‫כן, ברוך השם, אני נושם. ‫אז יש, יש כאילו... ‫יש כאילו על מה, על מה להודות, ‫אבל על פי רוב אנחנו לא עושים את זה, ‫זאת אומרת, ‫כי מה שיש, יש, ‫ומה שאנחנו מתמקדים ‫זה בעיקר בצרות שלנו, מה ה... והמשל וה... זה אימא ש... שיש לה ילד, הוא מצליח וזה, אז היא שמחה, זאת אומרת, זה ברור לגמרי שהיא שה... היא... לא מקנאה בו. ועכשיו הגענו להכי חשוב, וזה הפאופקה, שגם הכי קשה לתרגם, אבל זה נגיד או שלווה, או השתבות הנפש, או התאזנות הנפש. וזה כאילו להצליח להגיע ל... לראש ההר ופשוט להתבונן. איך אמרת שזה המילה? אופקה. אופקה, כן. Okay. עכשיו זה בעצם איזון נפשי ש... נוצר מתובנה, זאת אומרת, הוא נוצר מהבנה, הוא לא משהו ש... וגם צריך כמובן תכף להבחין ותכף להבחין בינו ובין אדישות, אבל זה דבר שנוצר מתוך הבנה עמוקה של כל הדברים, של הנושא של הכל חולף, והנושא שהכל קשור אחד בשני, ומהנושא של emptiness ששום דבר אין לו קיום כשלעצמו. ומהנושא שאין אני. כל הדברים האלה ביחד, בהכרח מביאים להשתוות הנפש. ובעצם אני כאילו עומד על ראש ההר, אני פתוח לרווחה, אני לא נוקט שום עמדה בשום נושא, ואני מבין ש... כל פעולה שאני עושה, יש לה תוצאה, לפי חוק הקרמה, ואני מבין, למשל, כל דבר שאני עושה, אני גם מבין למה אני עושה אותו. ו... ו... אני לא נצמד לשום דבר, ואני לא נרתע משום דבר, ואני לא מתעלם משום דבר. ואני נמצא בתוך הסיטואציה, כשאני אומר בלי לקחת בה חלק, זה לא אומר שאני לא עושה שום דבר, אבל מה שאני עושה, זה לא נגזר מתוך איזשהו קונדישנינג או התניה שיש לי, אלא מתוך הדרישות של הסיטואציה. זה ההבדל הגדול, כאילו, בין פעולה נכונה ופעולה לא נכונה. ואפשר גם אה, אה, כאילו להגדיר את זה מבחינת, אה, זאת אומרת, שוב, זה קבלה בלתי מותנית של כל דבר, כמובן כולל אותנו, ו... וזה כמו ש... שיש לך כמה ילדים ואתה אוהב כולם אותו דבר, זאת אומרת. ‫וגם כן, זה קצת אידיאלי. ‫-נכון. ‫לא באותה צורה, ‫באותה כמות אני חושבת, ‫אבל לא באותה צורה פשוט. ‫זה שונה, כי הבן אדם הוא שונה. קצת בעייתית. בדיוק ‫אבל הדוגמה שהם נותנים בעצם, ‫אני אתן דוגמה שהם לא בדיוק נתנו, ‫אבל אתה מלמד ילד לרכוב על אופניים, ‫לרכוב על אופניים, ‫ואתה מחזיק אותו ברץ, רץ, רץ, רץ, ‫ובאיזושהי הזדמנות אתה עוזב אותו. ואתה צריך לסמוך עליו, שהוא ייסע לבד. או ייפול. או ייפול. ויאמר, זה נוסרית פה עד היום לבטל. אז זה הזמן בעצם שאתה נותן לדברים לקרות. זה מסתבר. כן, כן. זה בעצם מראה מבחינה מסוימת שאתה סומך עליו. וגם אתה סומך על עצמך, זאת אומרת. ובעצם בזה שאתה לא שיפוטי, זה מראה בצורה הכי עמוקה שאתה סומך על עצמך. כי אם אנחנו נסתכל טוב, אנחנו נראה שכל פעם שאנחנו שיפוטיים, זה מתוך זה שאנחנו לא סומכים מספיק על עצמנו. אנחנו צריכים לחזק את עצמנו, כאילו, או לתחזק את עצמנו. ואיך אנחנו מחזקים את עצמנו, או מתחזקים את עצמנו עם דעות? זה טוב וזה לא טוב? זאת אומרת, אני יודע ואני, ואיך אני מסייע ל, לזה או לזה? ככה, בזה שיהיה לי דעה. ו... דעות זה, זה בדרך כלל מי שכל כך מתקבל בדעות... למישהו שהוא כל כך מפחד, מ... מ... כמו חוסר ביטחון עצמי, שאם נכון, לא נכון, יהיה לי דעה, אז... נכון, אז אני לא אהיה. בדיוק, או אותו דבר שתלתנים. נכון. בדרך כלל חסר ביטחון. נכון, חסר ביטחון. מוכד, ביטחון. אם מישהו אחר יחליט... ‫אז הוא יכול להחליט בשבילי, ‫משהו שאולי לא נוח נכון. לי, ‫מהר להחליט בשבילו. ‫נכון. ‫כל התכונות האלה זה. ‫של מאוד נכון. השתלטנות, ‫זה, שדמע... זה. מה? בעצם מה שהזכרתי כרגע, ‫זה הול... הול... Nah הול... <חוסר, חוסר ביטחון מאוד <חוסר> מאוד מאוד עמוק. נכון ‫-מה כוחניות נובעת בעצם מפחד? ‫אני רוצה לתת זאת לשאלה ‫שחזרתי בהתחלה, ‫מה ההבדל בין אהבה לבין... ‫אוקיי, אז אהבה... ‫שהיא גם סוג של קבלה, אמרנו. כן. קבלה ללא שיפוט, קבלה ללא שיפוט, כן, ו... אבל אה, היא יותר אקטיבית מבחינה זאתי שהיא... אה, אתה כן מור... אתה, אתה ידידותי, זאת אומרת, זה ידידותיות, זה, זה לא... אה, אתה עדיין לא... אה, אה, אה, יש שם אלמנט של... אה, של הטיה, כאילו, בואי נגיד ככה, יותר טוב להגיד על משהו שהוא טוב, מאשר להגיד עליו שהוא רע, ופה אתה אומר עליו שהוא טוב, כי אתה ידידותי, זה בסדר. בהשתוות הנפש, אתה לא אומר עליו שהוא טוב, ואתה לא אומר עליו שהוא רע. ומבחינה זאתי, זו דרגה יותר גבוהה, זאת אומרת, הדרגה הראשונה היא חיונית בשביל להגיע לדרגה השנייה, mm -hmm. אבל כשאתה מגיע לדרגה השנייה, אתה כבר לא צריך את זה. Mm -hmm. אתה לא צריך, אה, אה, בטח שלא להפגין ידידותיות, אבל אתה גם לא צריך לחוש ידידותיות, כי זה כבר קורה מתוך ההבנה. שם אתה עדיין מפעיל כאילו את ה... אה, אה, זה כמו שנגיד המדיטציה של המטה, כן? אז אתה אומר, מי ייתן וכל היצורים יהיו... יהיה... כשאתה מגיע בעצם... ל-equanimity, אז אתה לא צריך להגיד את זה כבר, כי אתה יודע שזה יקרה, וזה ההבדל. בעצם ברוב המקרים, מבחינתנו, אם זה לא סיטואציה מאוד מאוד קיצונית, אז ידידותיות זה בסדר גמור. זאת אומרת, מטה זה בסדר גמור. או, או, או בואי נגיד אחרת, כאילו, אני אגדיר את זה טיפה בצורה שונה, בשביל ידידותיות, כאילו צריך שניים, זאת אומרת, זה אני ואתה, ואני ידידותי כלפיך. באקווינימיטי, בהשתוות הנפש, אז בעצם <אח> אין אתה ואין אני, אז אין מקום כאילו לידידותיות, <אח> הידידותיות היא נובעת מה, <אח> מהמצב <אח> <אח> עצמו, <אח> <אח> בגלל שאין אתה ואין אני, אז גם אי אפשר להגדיר בדיוק את היחס בינינו, אבל אם אפשר להגדיר אותו, אז ידידותיות, כן? אז שוב, זה כמו שאמרתי קודם, קשה להגיד שהיד הזאת היא ידידוד... ידידותית ליד הזאתי. כן, אני יכול להגיד שהיד הזאת היא ידידותית ליד שלך, כאילו, נגיד, אם אנחנו מדברים במונחים האלה. אבל זאת וזאת, היא לא, כן. היא לא צריכה לגלות כלפי הידידותיות בשביל שהיא תעזור לה, למשל. זה, זה, ‫זה מאוד עדין, כאילו, ‫אבל זה קיים, זאת אומרת. ‫ואני מקווה, זאת אומרת, ‫טוב שלא שאלתם, ‫כי אולי בגלל שעניתי קודם, ‫אבל שברור שאקווינימיטי ‫או השתברות הנפש זה לא אדישות. כן זה, זה, זה... ‫אז... ‫על, על ידידותיות מצל... זה, זה, זה מין... ‫זה יכול להיות לפעמים ‫להיראות כמו טריק. ‫אז נותן לך דוגמה, ‫כשהיינו בפעם הקודמת בהודו ‫ולמדנו בדרמסאלה, ‫היה טיצ'ינג. והיו מקומות קבועים, אנשים שמו כריות, שיהיה להם מקום ו... לידינו יושבה מישהי שכבר למדה המון שנים, היא עמידה איתנו בשיעור, איזה אוסטרלית, וכל הזמן הייתה כבר חמורת צובר ונורא כועסת, וכל הזמן היא הסתכלה אחורה, ישבה לפעמים, שאנחנו כאילו דוחפים, ואנחנו כאילו... והייתי, מה זה שיפוטית אליה? לא בגלל שהיא הייתה כזאת, אלא בגלל שזאת שלומדת כל כך הרבה זמן פה, ויושבת פה בטיסים, היא מדי למה, וזה מה שכל הזמן מציקה לי, לא רוצה, שמרה מקום למישהי שבכלל לא הגיע, זה היה נורא. <coughs> אז יום אחד החלטתי להשתמש בטריק הזה, באמת, לקבוע את הלימודים. אני ארגיש אליה שהיא נחמדה. אני עכשיו, אני אליה כאילו שהיא נחמדה, אני... וחייכתי, והרגשתי שהיא נחמדה. אני, בסוף זה גם היא הייתה נחמדה, אבל קודם כל ירד ממניה לשבת ולכעוס עליה <laughs> כל הזמן. זה טריק, כאילו, זה משהו מלאכותי היה. זה לא באמת שחשבתי שהיא נחמדה, אלא אמרתי, וואלה, אני יושבת ומתעצבנת עליה, מה, מה אם היא פה? <laughs> <אז> <laughs> זה, זה כמו טריק, אבל זה כן, זה עובד. שיש רעש חזק מאוד, זה קרה לי שהיינו באור דיגה. שהיה רעש אימי באוטובוס. עברתי לחץ. אה, כן, מוזיקה שנייה. ואז התחלתי להזדהות עם מוניקה. כן. אתה מאמץ אותה, כן. בדיוק. אז למשל, בוויפסנה אומרים שיש כאילו שלושה אלמנטים בתוך המדיטציה. אחד זה הריכוז, מה שאנחנו עושים על פי רוב, שזה בעצם השמטה, שזה ההתרכזות בנשימה. דבר שני זה נושא של ה... בעצם של האנליזה, זאת אומרת של לראות קורים דברים ולראות מה קורה, זה כבר שלב יותר. והאלמנט הכי חשוב שם בעצם זה הנושא של האקווינימיטי, זאת אומרת של ההשתברות, של לראות כל דבר ולא להזדהות איתו. בדיוק. לא ולראות לא אותו, mm -hmm. ולראות, נגיד, לראות שזה לא אתה. <laughs> וזה לא קורה לך כאילו, זה קורה. אז זה... ואז ביבי יעשה מה שיעשה. זה <laughs> <ולא laughs> <אני. laughs> לא אני. לא ביבי ככה. ויש איזה פסוק כזה, מין... פתגם, לא יודע בדיוק מה זה אפילו, שדמלו אומר, כשהעין פקוחה, יש ראייה. זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות שום דבר בשביל לראות, אתה רק צריך לא לסגור את העיניים. אתה לא צריך להתאמץ בשביל לראות. אולי לשים משקפיים. לפעמים, לפעמים. לפעמים, לפעמים. לא מסתמצמים זה לא נכון. כי השעין הוא מעט מאוד ממה שיש, אתה רואה את מה שאתה רוצה לראות. זה המוח. זה קשיים פקוחה. אתה לא יכול לראות את הכול. יש כל כך הרבה מנגנונים של... לא, אמרתי קשיים פקוחה. יש ראייה. יש ראייה. לא אמרתי מה אתה רואה. יש ראייה. וכשהאוזן פתוחה, יש שמיעה. ויש בהייה. זה יכול לראות משהו ולהיות כאילו בהייה. בואו נמשיך, בסדר, אבל יש ראייה. זה מה שהוא אומר, זה לא שה... הראייה, אתה עושה אותה, זה כאן מה ש... כל הרעיון... זה רק הקדמה בהקשר. העברים האלה הם לא עברים, אתה לא צריך להיות תקציב. זה רק הקדמה, חבר'ה, נו, אתם תתחילו פה להתווכח תכף. כשיש... בסדר, אני לא צריך אבל. אני רוצה להתקדם כאילו בפסוק הזה. כשעין פקוחה יש ראייה, כשהאוזן פתוחה יש שמיעה וכולי. כשהמינד פתוח יש חוכמה, וכשהלב פתוח... יש קבלה, או אהבה, כן. בסדר? תודה רבה. אני כרגילים בתשע וחצי חייבת לרוץ. מה, מה אפשר לחייץ יותר מרודה אם את רוצה? אני מעדיפה להגיע. אני קורה שגם אני... לא, אני רואה, אין בעיה. אני גם בעיה להגיע לתוך כמה. 27 או אבל צריך להתייעץ עם רבים. בסדר. נעד אם באמת ככה. אפשר לארגן, נפל שזה יהיה יותר כן, אבל אני צריכה עכשיו לארגן.